Розуміє то Петро, вона мліє від щастя, радіє, що він захистив неї одрисі, повертає голову і зустрічається з жовтими палаючими очима. Нє, нє, нє Петре. Соломія кричить дико, розпачливо і прокидається. Коло неї стоїть мама Соломія. Нахарапуджена, тремтить рука, яку прикладає до дончин голоба. «Що, мама? Ти так кричала доню? Петро приснився? Петро? Так, Петро і Рись. Рись? Ну, я ж тобі казала, що тоді, як у таборі була, я в лісі Рись бачила. Спи, дочо, набікляш». Мама Соломія сідає на доньчу ліжко. Доцю, хіба я маленька, мамо? Завжди маленькою будеш. Соломія тепліє на душі від цих слів, далений є дивний і страшний сон. Та вже до ранку вона не засне, а в другому сні, десь за півроку, мобільше, Йшли вони вулицею, взявшись за руки, ніжно-ніжно гладили пальці й долоні одне одного, плече в плече йшли, про щось говорили, і раптом Петро попросив Соломію не дивитись на нього. Я такий, як мене вбили, сказав він. "Ні", сказала Соломія, ти зовсім як був колись. То дивись, як хочеш. Наче байдуже погодився Петро. Соломія таки глянула. Петро був молодим, примруженим від сонця, що висяяло навпроти них. "Ну бач, який я став битим", сказав Петро. "Ти такий, як був, ще ліпший", ніжно мовила Соломія. "Тоді я не тутешній", сказав Петро. «Не тутешній!» Голос його подали і сам, оброзстав. Тільки тепло лишилося на долоні. Сонце Соломія згадала, як прокинулося. Крізь вікно просівався світанок. Вона одвернулася до вікна, притислася лицем до подушки, і тихо, тихо заплакала. А Павло снився теж два рази. Першого разу кохав Соломію. Вона відчувала на собі його тіло, його гарячий подих, бачила очі, що світилися в темряві, хотіла щось сказати. Та Павло затулив їй поцілунком рота, і вона почала задихатися із затуленим ротом почула свій віддальний крик і шепіт Павла, як він її любить. Після того сну Соломія раптом почала боятися, що присниться, як він лупцює її віжками. Навіть якийсь час засинати боялася, та цей страшний сон, так він мав бути страшним, так і ненавідався, не став тривожити. Зате прийшов інший. Павло ніс неї на руках і все наказував, що вона має зробити, доки він воюватиме. Повтори казав, і вона перераховувала, і свиней, і корів годуватиме, і полотиме городи, і жатиме жито. Хіба жито жнуть зимою, у вісній дивувалася Соломія. Питала б, наче не Павла, а себе. І Павло наказав особливо добре годувати гуску. Гуску, бо вона мусить дождатися, доки він повернеться з тої войни. — Добре, — казала Соломія, — я неї глядітиму. І цілувала Павла, щоб прокинутися геть з мокрілою от поту і з звоном у вухах, що розхитував густу темінь осінньої ночі. Гуску Гуску зарізала, як вона Соломія пушла з хати. З хати Павлових батьків хотіла навіть попросити, щоб дозволили взяти ту гуску з собою, та не посміла. А першої повоєнної весни прийшла до них свекруха Марія і сказала, що просить Соломку, який сватів, прийти на роковини Павлової смерти. «Прийдемо», – сказала Соломія. «Я прийду раніше на обід поминальний готовити, помогу». «Того не треба», – суворо сказала Марія. Ми великої поминальниці не робитимемо, то якому зготовити? Але прийди, бо, бо ж він тебе таки любив, Соломко. Як же любив, Божечку мій! Покотилося сльози у Марії, тихі і солоні. Соломія раптом на губах відчула, які ті солоні сльози. Страшенно, Солоні, вона захитала головою, а руки затрусилися. Мамо, зойкнула вона, я знаю, що ти не винувата, сказала Марія, то приходьте. Прийдемо, сказала Соломія, прийдемо, мамо, всі прийдемо. Цілий рік минув, подумала, якраз перед тим, одважилася до Любомля з'їздити і навідатися до тої хати, в яку колись Німець неї привів. Хата стояла із забитими вікнами. Сусідка сказала, що в 42-м сина тітки Галини у Німеччину відправили. Там і пропав слід, а вона хворіє, то дочка забрала до себе». Часом Генникова сестра навідується, каже, якби знали, що не вернеться брат, то продали б хату. А ви їм хто будете? – спитала. – Якісь родичі? Вважайте, що так. То я вам адрес дам. На вулиці отамо, коло городища живуть. Соломія не одважилась піти, не могла тільки жив у грудях безмовний зойк, доки додому їхала. Через цілих п'ять літ зрадіє, коли дізнається, таки вернувся той, хто порятувати її хотів, і хоч його, що прийшов німецький табір, відправили в інший, свій, все ж була надія житиме. Тоді ще вони всі ходили, вона, мама Соломія, і тато Антін, і Василько. А через два роки з хвостиком Василько їх покинув. Подався у далекий світ, десь у Росію, у якийсь кіров шмеров за Руфиною. Руфина була заміжньою за тим своїм, Офіцером, котрий тепер уже капітаном став, як через два неповніх роки поженятці у відпустку з ним до Загорєн приїхала. І шла селом горда, розфуфирена, з наквецяними губами, з головою непокритою. А на голові ціла копиця збитого тикона сіна, а волосся пофарбованого, в темно-червоний, бурячковий казали в них колір. Коли через два роки ще раз приїде Руфина, то буде на голові в неї рожевий капелюшок із стріблястою стрічкою поперек над крислатою, що нависала над лобом, по якому зміївся ловко закручений кучерк. Втім, Руфина вже була не Руфина, а Раїса, Рая, Раїчка, районя, як називав її чоловік з видимим задоволенням і гордістю. То вона теперка Райка повідомила неї не мати Марина, котрій неведодчине наймення було не вельми до вподоби, хоч і ліпше, Замов би жидівське, що впаяв колись покійний отець Андроній, царство йому небесне, і щоб на тім світі гикнулось, Нове ім'я дочки було законним, вписаним і в паспорті, якого Руфина Раїса показувала з явною гордістю безпаспортним землякам. Раїса Кирилівна Боришко – йшла селом не тільки гордо, а й безстрашно, на відміну від чоловіка, начованого про її зв'ярства бандєровців. Особливо щодо совєтських офіцерів і службовців. Тараїс Руфина сказала, що чхати хотіла на погрози і небезпеки вона в своєму селі, де ніхто на її не посміє зачепити. Говорила вона по-українськи, час від часу, мов би, ненароком, переходячи на російську, котру таки добре опанувала. Соломії Раїса призналася, що залишилася офіцером на службі, чоловіка змусила вона, божій безсрібний клаповух Олешка, хотів після війни демобілізуватися і поступити в той «Університет, щоб потім вчителювати, як його матуся». «Ну, ні», – сказала Раїса тоді ще «бо вже на той час знала». Офіцери отримують зарплату